دییر شې پارې پاولنی صورت کې زمونږ استستاسودي یو کمسلختم ياتې مبارکن نوې دررس دی ذلكیکل یومل حق والله د غرض حق د قیمت حق دی مړی بژوندي کږي ساب کېږي او جنت او دو زخده ذالک اليوم الحق و ایدار از حقنا فمن شا آداغ چاچی خوخشی اتخذ اودی نیسی الى ربی اخپل ربتا مآبا زید ورگر اسنی کا مال دیو کی چوی ورو غرزی او کنا کر مال یو کو نو غیث بورو غرزی ذلک یوم الحق دارزدا حق مڑی بجوند کیگی قیامت برازی حساب بوی او نفسین نفسی چوی پیغمبران علیہم السلام وے پمن ش اتخذ دا غچا چې خوښې نو دي نيشي الا ربيهم ابا خپل رب ته زېد واپس کې دو نیکه مال دیو کې دبرال ذی الله نه مبارک راغلی وایي چې د وفات کې دو لوي او د الله د حبيب قادم خاص ہو کو جڑل اده خوشاله وی سبالب دوستانو سره ملا محمد الرسول الله علی سلام او دا غمرګری یکا جوان د غدا سې تیر کړو چدا یو لو امیدو خلق جڑلو وغاسو وی غدن ال قل سباب زد دوستانو سره ملا محمد الرسول الله علیہ سلام او دا غرغریب فمن شاء اتخذ اغه چاچی خوخ شو دینیسی الی ربیہ مابا خپل رب ته زید ور ګرځیدو د نیکو اعمالو اپیس کس منی کمل کی خمدین کئ ان نظر نه کومبی شکه ځوم تا عذا قري بند د ذااب ن دی نه ا د کاافرو بهوي دخوااص ک د مکې والله چې دوباره جوونشتهروم تاسو د ذااب نزدي او دې عذاب نه مراد عذاب د آخرت دی او لما وي وكل ما هو ات فهو قريب هر شي چر ازینو وګوره نش دی چې تیر شون لره شو وګوره اله لالمین د قیامت بار کی وي كن هم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او دحاها تبوی کل چی دی دار زگوری چی دنیا کی وخنو ترکڑه مگر مازی گره و ساخم را اید دنیا بدا سی مختصر اخکارش اینا انزرناکم بیشک یروم زتاسو عذابا قریبا دعذاب نزدینا بازو ای قیامت و عذاب دا خیرت ده اسوک لما وی مراد دے لان مما تفقد قامت قیامتہ اے سوک چھ شو د قیامت قائم شو کنا سوک چھ مر شو د قیامت قائم شو بس د سرا مسئلہ شو رو یا پ خوشالو کرے یا پ تکلیفونو کرے عذاب قریب یا ته مرگ مراد دی یا قیامت مراد دی یوم یا زرل مرو فک مرش ګوری بسړې ما ها قدمت یدهو چڑوان دیرا لی گلی دیلا شنو ددې انی کمال بغوری بدا مال بغوری چا چې سلی گلی اوه مخیلت تراته وی علما وی وی القبر صندوق العمل قبر زاد خپل اعمال یو صندوق ده او الله وی او وجدوا ووجدوا مع مرو حاضر سچې کړي داب موجود وی پکمر شګوري به وسړې ما قدمت يداهو اغه چروان دي لګلي دي لا شنو وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَائِبَ كَافِرِ يَا لِي تَنِي حَيَرْمَانَ وَبْسُوسِ كُنْتُ تُرَابَ چِوِزِ خَاوْرِم تدی جملی دو مقصدون او لما او ذکر کلی توجو ورته تاو کئی ای اللہ بدا هر سرا جمع کئی کمار غان دی کزنا وردی ده هر حشر بکی حشر بد ټول مخلوقات کیږي ادا حشر بځکه کیږي ته چا د زناور سره ظلم وکو اوبه قاعده لته د خپل مظلومیت مطالبه کوي لکه ډېر دا سيدي زناور سره سکیږي ظلم کويږي زکر رحمت للعالمین د زناور حق خو دے ساری موږ درس کیوي وې دا میان ندی په دریاب ریاض کې عالم دین ته دعا غواړي وي ولید دې دعا وجه سزا دې میان لم پتدا چې زما د خیر خبره علما کوي او دا غو لما او د خیر خبرې د رحمت للعالمین نزدکړي و رحمایلی ښکار دې تابانه هم نه نه اګتا اورب ز جنریټري او ټول نسل له ختم کو ظلم دې حکومت چې دا غیار سه دیسه کل تبا برباد دیکل. د دامیان دو آس پسو دا عالم د میګو د زناورو حقشت دا مو شریعت کی کنیشتا. دا بدردار رضی اللہ عنو بارک امام قرطبی سو کارتا ذکر کنی دی و اید دی یو خوا غصر بے خبر کولی و گرہ ګوره زستا دا هر حق لحاظ ساتم و بولا گیا لگورم او د وس نه زیات کار دربانې نو کوم سببګورې د اشر میدان کی زما بالمقابل شکایت نه کې حیوانات بټول راجم شي د چېک انتقام انتقام قعې د ټولو ب ترابن تو را خاورې شي ټول به خاوری شي د کافر جوګوري. چیا غوان زناور پرندی میگی اوغد دریا بودو چی طول زناورو تیوی خاوری شئی بس خاوری شل دیسر خدور تعلق نشتا نو دی دیبویا لیتنی کنتو ترابا حیرمان چی ماتم ویلی شوی وی چی خاوری شا او دی خاورو را پور تکم چی بیا خاوری شوی وی او زخو اورتن و تلیب یو مقصد دی آیات مبارک دانے اب آجی ویدی دیکی ده کافر نم مراد ابلیس نیم سوکتی مراد دے ابلیس ویدیو کنا آدم علیہ السلام ویانا خیر منہو خلقتنی من نار وخلقتہو من تین ویزد آدم علیہ السلام نغرم الله دی د خاورو ذ خټې نه پیدا کړیو ذ اور نه پیدایم نو پر از د قیامت چوبوري چې خاورو نه پیدا وا جنت تر روان دي چې اور نه پیدا وا اور تر روان دي وای باغ غټ کافر ابلیس یا لې تني كنت ترابا حयर مان چې زم د خاورو نه زمد خارو نا پیداوے امادہ سنوے ویلے چی انا خیر من آدم زد آدم علیہ السلام نغرم وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَآئِ بَكَافِرُ يَا لِيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ هَيْ اَرْمَانُ چِزَوِ خَارِ نگو را ٹھول نسیت نڈک کتاب دی. الله دیو کې څنګه په مقصد پویږي بیا چې امام پسی ولاړې څومره خوان بدرګه اے تاسو ګورئ ډېر عوام په قران په پته نه پویږي په ترجمه خو جاړي که جاړي قران انو کوي پویږي چې څومره خوان دی واه بھائی قران حکیم په ترجمه نه پویږي خو چې سوخ کوله قران وای نګور نارینه ځانان اور سر جاړي نوک پمانه پویږي نو بیابا سمر جڑاوے او سمر سوچو فکر بوے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمدن آلہی واصحابہی اجمعین